Capitolul 29. Trezirea. Umplerea golului. Nu există timp, loc sau stare din care să lipsească Dumnezeu. Nu există nimic de temut, nu există nicio posibilitate de a concepe un gol în întregimea care e a lui. Compromisul pe care l-ar reprezenta golul cel mai mic și mai infim în veșnica lui iubire e întru totul imposibil. Căci ar însemna că iubirea lui poate cuprinde chiar și un strop de ură, că blândețea lui se poate preface uneori în atac și că veșnica lui răbdare poate uneori să îl părăsească. Cresc toate aceste lucruri când percepi un gol între fratele tău și tine. Cum ai putea să te încrezi atunci în el? Căci iubirea lui trebuie să fie înșelătoare. Așa că fii precaut. Nu lăsa să se apropie prea mult și lasă între tine și iubirea lui un gol prin care vei putea să scapi dacă va trebui să fugi. Aici se vede cel mai clar frica de Dumnezeu căci iubirea, chiar că e perfidă cu cei care se tem din moment ce frica și ura nu pot fi despărțite niciodată. Cui urăște, nu poate să nu îi fie frică de iubire și trebuie de aceea să îi fie frică de Dumnezeu. E sigur că nu știe ce înseamnă iubirea. Îi este frică să iubească și îi place să urască și crede, prin urmare, că iubirea este înfricoșătoare și că ura e iubire. Aceasta e consecința pe care trebuie să l aducă golul infim celor care țin la el și care cred că este de mântuirea și speranța lor. Frica de Dumnezeu cel mai mare obstacol peste care trebuie să se reverse pacea, nu a dispărut încă. Celelalte au trecut, dar acesta rămâne să-ți mai pună piedici în cale și să îți facă drumul spre lumină să pară întunecat și înfricoșător, dios și sumbru. Luase-și hotărârea că fratele tău ți-e dușman. Poate ți-e uneori prieten dacă interesele voastre separate v-au făcut posibilă prietenia pentru scurt timp, dar nu fără perceperea unui gol între tine și el ca nu cumva să se prefacă din nou într-un dușman. L-ai lăsat să se apă și ai sărit iute înapoi. Când te-ai apropiat, el s-a retras de îndată. O prietenie prudentă, cu orizont limitat și atent restrânsă cantitativ, a devenit pactul pe care îl încheia cu el. Așa ați avut parte amândoi de o antantă cu rezerve în care ați căzut de acord că păstrați intactă o clauză de separare. Și nerespectarea ei a fost considerată o încălcare nepermisă a pactului. Golul dintre fratele tău și tine nu este spațiul dintre două trupuri separate și doar pare să despartă mințile voastre separate. E simbolul unei făgăduințe de a vă întâlni când preferați și de a vă separa până alegeți să vă întâlniți din nou. Și atunci trupurile voastre par să intre în contact și să reprezinte astfel un loc de întâlnire și de întrunire. Dar fiecare vă puteți vedea de drum. Veți cădea de acord să vă întâlniți din când în când, cu condiția că aveți dreptul să vă separați și să stați despărțiți în intervalele de separare care vă protejează de sacrificiul iubirii. Trupul te mântuiește că -și scapă de sacrificiul total și îți dă timp să îți reclădești sinele separat, pe care chiar îl crezi diminuat când îți întâlnești fratele. Trupul nu ți-ar putea separa mintea de a fratelui tău decât dacă ai vrea să fie cauza separării și a distanței văzute între fratele tău și tine. Așa îi atribuie o putere pe care nu o are. Iată în ce constă puterea pe care o are asupra ta. Căci crezi acum că determină când îți vei întâlni fratere și că îți limitează capacitatea de a intra în comuniune cu mintea fratelui tău. Îți spune acum unde să mergi și cum să mergi acolo, ce poți să întreprinzi și ce nu poți să faci. Îți dictează ce poate sănătatea lui să tolereze și ce îl va obosi și îmbolnăvi, iar slăbiciunile lui inerente stabilesc limitele la ce vei face și îți țin scopul limitat și slab. Trupul se va adapta la asta, dacă așa vrei tu. Nu va îngădui decât limitate de dări la iubire cu intervale de ură între ele și va dispune când să iubești și când să te retragi în sânul fricii pentru mai multă siguranță. Va fi bolnav pentru că nu știi ce înseamnă să iubești. Așa că, precis, vei folosi greșit toate împrejurările și pe toți cei pe care îi întâlnești și vei vedea în ei un scop care nu este al tău. Nu iubirea cere sacrificiu, ci frica pretinde sacrificiul iubirii, căci frica nu poate sta în prezența iubirii. Ca să se mențină ura, iubirea trebuie să fie un lucru de temut, prezentă numai uneori, iar ori absentă. În felul acesta, iubirea pare perfidă, pentru că pare să vină și să plece la voia întâmplării, ne oferindu-ți stabilitate. Tu nu vezi cât de limitată și de slabă este loialitatea ta și cât de des ai cerut iubirii să plece și să te lase în pace singur și liniștit. Trupul care nu știe de obiective e scuza ta pentru obiectivele nestatornice pe care le deții și pe care constrângi trupul să le mențină ție nu ție frică de slăbiciunea lui, ci de lipsa lui de putere sau de slăbiciune. Oare nu vrei să știi că nimic nu stă între fratele tău și tine? Nu vrei să știi că nu există niciun gol în spatele căruia să ascunde? Cei ce învață că mântuitorul lor mai e dușmanul lor suferă un șoc. Când învață că trupul nu este real, li se stârnește oarecare circumspecție și apar nuanțe de frică aparentă în jurul mesajului voios «Dumnezeu este iubire». Dar tot ce se întâmplă când dispare golul e pace veșnică, nimic mai mult și nimic mai puțin. Fără frica de Dumnezeu, ce te-ar mai face să îl abandonezi? Ce jucării sau fleacuri din acest gol dar mai putea reține și o clipă de la iubirea lui? Ai lăsat trupul să spună nu la chemarea cerului, dacă nu te-ai teme că prin găsirea lui Dumnezeu ți-ai găsit pierderea de sine? Și totuși, e posibil oare să-ți pierzi sinele găsindu-te? SOSIREA OASPETELUI de ce nu ai percepe învățătura că ești liber ca pe o eliberare de suferință? De ce nu ai aclama adevărul în loc să-l privești ca pe un dușman? De ce îți pare spinoasă, nevoioasă și mult prea greu de parcurs o cale ușoară, marcată atât de clar încât e imposibil să te pierzi? Oare nu se datorează faptului că o consider drumul către iad, în loc să o vezi ca pe o cale simplă, fără sacrificii sau pierderi, de a te afla în cer și în Dumnezeu? Până nu-ți dai seama că nu renunți la nimic, până nu înțelegi că nu pierzi nimic, vei avea unele regrete în ce privește. Că Calea pe care ai ales-o și nu vei vedea multele câștiguri pe care ți le-a oferit alegerea făcută. Dar, deși nu le vezi, ele există. Cauza lor a fost efectuată, iar ele trebuie să fie prezente acolo unde a intrat cauza lor. Ai acceptat cauza vindecării așa că te-ai vindecat precis și vindecându-te precis te-ai însușit acum și puterea de a vindeca. Miracolul nu e un lucru separat care are loc subit ca un efect fără cauză și nici nu e o cauză în sine, dar trebuie să fie unde e cauza lui. Acum e cauzat, deși nu e perceput încă, iar efectele lui sunt prezente, deși nu se văd încă. Uită-te acum înăuntru și nu vei vedea niciun motiv să regreți, ci numai prilejuri să te bucuri și să nutrești speranța păcii. Zadarnică ți-a fost încercarea de a-ți găsi speranța păcii pe un câmp de luptă și inutilă pretenția de a scăpa de păcatul și durerea lucrului făcut tocmai pentru funcția de a păstra păcatul și durerea. Căci durerea și păcatul sunt o singură iluzie, așa cum ura și frica, atacul și vinovăția sunt și ele doar una singură. Unde sunt fără cauză, efectele lor au dispărut, iar iubirea trebuie să ajungă oriunde nu sunt ele. De ce nu te bucuri? Ești liber de durere și boală, de suferință și pierdere și de toate efectele urii și ale atacului. Durerea nu mai e prietena ta, vinovăția nu mai este Dumnezeul tău și ar trebui să primești cu bucurie efectele iubirii. Oaspetele tău chiar a sosit. L-ai chemat și a venit. Nu l-ai auzit intrând căci nu l-ai primit cu bucurie de plină. Și totuși, darurile lui au venit odată cu el. Ți le-a așternu la picioare, iar acum te roagă să te uiți la ele și să le considere ale tale." Are nevoie de ajutorul tău să le dea tuturor celor ce merg despărțiți, crezând că sunt separați și singuri. Vor fi vindecați când îți vor accepta darurile, căcioaspedele tău îi va întâmpina cu bucurie pe toți ale căror picioare au atins pământul sfânt pe care stai și pe care s-au așternut darurile lui pentru ei. Tu nu vezi cât de mult poți da acum, mulțumită tuturor darurilor pe care le-ai primit. Dar cel ce a intrat nu așteaptă decât să vii unde l-ai invitat tu. Nu există loc unde să-și poată găsi gazda, nici unde gazda lui să se poată întâlni cu el. Și din altundeva nu se pot obține darurile lui de pace și bucurie și toată fericirea pe care o aduce prezența lui. Căci ele sunt acolo unde e cel ce le-a adus cu el să poată fi ale tale. Nu-ți poți vedea oaspetele, dar poți să vezi darurile pe care le-a adus. Iar când le vei, privi, vei crede că acolo trebuie să fie și. Și prezența lui. că ce poți să faci acum nu s-a putut face fără iubirea și harul prezenței lui. Iată ce făgăduiește Dumnezeu cel viu, că fiul lui are viață și că fiecare faptură e parte din el și că nimic altceva nu are viață lucrul căruia i-ai dat -o viață nu e viu și nu simbolizează decât dorința de a fi viu separat de viață, viu în moarte, cu moartea percepută ca viață, iar viețuirea ca moarte. Aici confuziile se țin una după alta, și lumea aceasta s-a bazat și se bazează pe confuzie și pe nimic altceva. Baza ei nu se schimbă, deși pare să fie într-o continuă schimbare. Iar starea aceasta ce e, dacă nu tocmai ce înseamnă a fi confuz? Pentru cei ce sunt confuzi, stabilitatea e lipsită de înțeles, iar transformarea și schimbarea devin legea pe care își fondează viețile trupul nu se schimbă. El reprezintă visul și mai mare că e posibil să te schimbi, să te schimbi înseamnă să atingi o stare diferită de cea în care te -ai găsi mai înainte. În nemurire nu există schimbare, iar cerul nu știe de așa ceva, dar aici pe pământ ea are un scop dublu, că și poate fi făcută să predea lucruri opuse, iar ele îl reflectă pe cel ce le predă. Trupul poate părea să se schimbe cu timpul, cu boala sau cu sănătatea și cu întâmplările ce par să îl modifice, dar asta nu înseamnă decât că mintea rămâne neschimbată în privința scopului pe care crede că îl are trupul. Boala este pretenția ca trupul să fie un lucru ce nu e. Non-existența lui e garanția că nu se poate îmbolnăvi. În pretenția ta ce îi cere să fie mai mult de atât, stă ideea de boală, căci cere ca Dumnezeu să fie mai puțin decât tot ce este el. Cum rămâne atunci cu tine, căci tocmai de la tine se cere acest sacrificiu, căci îi se spune că nu îi mai aparține o parte din el. El trebuie să și sacrifice sinele tău și prin sacrificiul lui tu ești făcut mai mult, iar el este împuținat prin faptul că te pierde. Și ce a dispărut din el devine Dumnezeul tău, un Dumnezeu ce te ferește să nu faci parte din el. Trupul de la care cer să fie un Dumnezeu va fi atacat pentru că nu i s-a recunoscut nonexistența. așa că pare să fie un lucru cu putere în sine. Ca lucru poate fi considerat și perceput ceva ce simte și acționează, ceva ce te ține prizonier în propria strânsoare? El poate să nu reușească să fie ce i ceru cerut să fie și îl vei urâ pentru micimea lui, fără să bași de seamă că nereușita lui nu constă în faptul că nu e mai mult decât ar trebui să fie, ci numai nereușita ta de a percepe nonexistența. Însă, nonexistența lui e non-existența de care vrei să fugi. Ca lucru, îi se cere trupului să-i fie dușmanul lui Dumnezeu, înlocuind ce este cu micimea și limita și deznădejdea. Pierderea lui o sărbătorești când consideră trupul un lucru pe care îl iubești sau un lucru pe care îl urăști, dacă el e suma lucrurilor toate, atunci ce nu este în el nici nu există, iar ce-l completează este non-existența trupului. Mântuitorul tău nu este mort, nici nu stă în ce ai construit și închinat ca templu morții. El trăiește în Dumnezeu. Tocmai asta îl face tău și numai asta. Non-existența trupului său îl scapă pe al tău de boală și de moarte, că ce e al tău nu poate fi mai mult sau mai puțin decât ce e al său. Martorii lui Dumnezeu nu ți condamna mântuitorul pentru că se crede trup, căci și dincolo de visele lui este realitatea lui, dar înainte de a-și putea aminti ce e, el trebuie să învețe că este mai întâi mântuitor și trebuie să-i mântuiască pe cei ce se vor mântuiți. De mântuirea pe care ți-o dă ție depinde fericirea lui, căci cine e mântuitor, dacă nu cel ce dă mântuire. Așa învață că trebuie să o aibă din moment ce o poate da. Dacă nu dă, nu va ști că are, căci faptul că dă este dovada faptului că are. Nu cei ce cred că Dumnezeu este împuținat prin puterea lor, ar putea să nu Înțeleagă că așa și trebuie să fie, că și cine poate da dacă nu are și cine poate pierde în ce trebuie să sporească drept mare. Crezi că tatăl s-a pierdut când te-a creat? Oare l a slăbit faptul că și-a împărtășit iubirea? Oare l-a descompletat perfecțiunea ta? Sau ești dovada faptului că el e perfect și complet? Nu-i negam martorul în visul pe care fiul lui îl preferă propriei lui realități. Fiul lui trebuie să fie mântuitor de visul pe care l-a făcut ca să se elibereze de acesta. Trebuie să vadă pe altul ca netrup una cu el, fără zidul construit de lume să despartă toate făpturile ce nu știu că trăiesc. În visul trupurilor și al morții există totuși o temă a adevărului. Poate numai o scânteie mică, un spațiu de lumină creat în întuneric, unde Dumnezeu continuă să strălucească. Nu te poți trezi tu singur, dar te poți lăsa trezit. Poți trece cu vederea visele fratelui tău, îi poți ierta iluziile atât de bine încât devine Mântuitorul ce te mântuiește de visele tale. Iar când îl vei vedea strălucind în spațiul de lumină în care stă în întuneric Dumnezeu, vei vedea că Dumnezeu însuși e unde este trupul său. În fața acestei lumini, trupul trebuie să dispară ca umbrele cele grele în fața luminii. Întunericul nu poate alege să rămână. Venirea luminii înseamnă că a dispărut. Și atunci îți vei vedea fratele în slavă și vei înțelege ce anume umple golul de atâta vreme percepută a vă ține despărțiți. Acolo, în locul lui, martorul lui Dumnezeu a așezat blânda calea bunătății spre fiul lui Dumnezeu, celui pe care îl ierți și îi se dă puterea să îți ierte iluzile. Prin darul libertății pe care îl dai lui, ți se dă ție. Fă-l iubirii pe care nu ai creat-o tu, dar pe care o poți extinde. Pe pământ asta înseamnă să îți ierzi fratele, ca întunericul să se poată ridica din mintea ta. Când va veni la el lumina prin iertarea ta, el nu își va uita mântuitorul lăsându-l nemântuit. Căci tocmai pe fața ta a văzut lumina pe care... Vrea să și -o țină alături în timp ce înaintează prin întuneric spre veșnica lumină. Cât ești de sfânt, de poate fi mântuitor Fiului Dumnezeu în toiul viselor de devastare și dezastru. Uite cu câtă nerăbdare vine, iese din umbrele grele ce l-au ascuns și se răsfrânge asupra ta cu recunoștință și iubire. El... E însuși, dar nu de unul singur Și așa cum tatălui nu a pierdut nimic din el când te-a crea pe tine Tot așa lumina din el strălucește și mai tare Din cauza că i-ai dat lumina ta să-l mântuiești de întuneric Iar acum lumina din tine trebuie să fie la fel de strălucitoare ca lumina din el Aceasta este scânteia ce care în vis Ca să-l poți ajuta să se trezească și să fii sigur Că ochii lui în curs de trezire se vor opri asupra ta Și în fericita lui mântuire ești mântuit tu Rolurile din vise Crezi oare că adevărul poate să nu fie decât niște iluzii? Ele sunt vise tocmai pentru că nu sunt adevărate. Lipsa de adevăr ce le caracterizează pe toate devine baza miracolului, care înseamnă că ai înțeles că visele sunt vise și că eliberarea nu e condiționată de vis, ci numai de trezire. Poți oare să păstrezi unele vise și din altele să te trezești? Opțiunile nu sunt dacă vrei să păstrezi un vis sau altul, ci numai dacă vrei să trăiești în vise sau să te trezești din ele. Iată de ce miracolul nu selectează unele vise pe care să le lasă neatinse de binefacerile lui. Nu poți să visezi unele vise și din altele să te trezești, căci fie dormi, fie ești treaz, iar visarea însoțește numai una dintre aceste stări. Visele care cresc că îți plac te trag înapoi la fel de mult ca visele în care se vede frica, căci fiecare vis nu e decât un vis de frică, indiferent ce formă pare să ia. Frica se vede înăuntru, în afară sau și și. Sau poate fi disimulată într-o formă plăcută, dar nu lipsește din vis niciodată, căci frica este materialul din care sunt făcute toate visele. Deși forma lor poate să se schimbe, nu pot fi făcute din altceva. Miracolul ar fi într-adevăr perfid dacă te-ar mai lăsa să-ți fie frică din cauza că că nu ai recunoscut frica, căci nu ai mai fi dispus să te trezești, lucrul pentru care miracolul netezește drumul. În forma cea mai simplă, se poate spune că atacul e o reacție la o funcție neîndeplinită, în felul în care percepi tu funcția. Poate fi în tine sau în altcineva, dar unde este percepută, acolo va fi și atacată. Depresia sau atacul trebuie să fie tema fiecărui vis, căci sunt făcute din frică. Poleiala de plăcere și bucurie în care pot fi învelite nu maschează decât superficial masivul sâmbure de frică în care stă esența lor, iar miracolul pe acesta îl percepe, nu straturile în care este învelit. Când te enfuri, nu e oare din cauza că cineva nu a reușit să îndeplinească funcția pe care i a alucat-o și nu devine acesta motivul pentru care atacul tău este justificat? Visele ce crezi că îți plac sunt cele în care funcțiile pe care le-ai dat au fost îndeplinite, iar nevoile pe care ți le atribui sunt satisfăcute. Nu contează dacă sunt gata, împlinite sau doar le vrei. Fricile se nasc tocmai din ideea că acestea există. Visele nu sunt vrute mai mult sau mai puțin, ele sunt dorite sau nedorite și fiecare în parte reprezintă o funcție pe care ai atribuit-o tu, un obiectiv pe care trebuie să-l reprezinte și să îl atingă pentru tine, o întâmplare, un trup, un lucru. Dacă reușește, crezi că îți place visul respectiv. În caz că nu reușește, crezi că visul este trist. Dar dacă reușește sau nu reușește, nu este îmburele lui, ci numai stratul subțire care îl acoperă. Cât de fericite ți-ar deveni visele dacă nu ai fi cel ce dă rolul potrivit fiecarei figuri pe care o conține visul. Numai ideea pe care ți-o faci despre fiecare poate să nu reușească și altă trădare nu există. Sâmburele viselor pe care le dă Spiritul Sfânt nu îl constituie niciodată frica. Straturile care la acoperă pot să nu pară că se schimbă, dar semnificația lor s-a schimbat pentru că acoperă altceva. Percepțiile sunt determinate de scopul lor, în sensul că par a fi chiar rostul pe care îl au. O nălucă din vis ce te atacă devine un frate care îți dă o șansă să ajuți, dacă asta devine funcția visului și visele de tristețe sunt astfel preschimbate în bucurie o stare fratele tău. Nu știi că ți-e obscură propria ta funcție, să nu i atribui un rol ce îți închipui că ți-ar aduce fericire ție și să nu încerci să-l rănești când nu reușești să preia rolul pe care l ai desemnat, în ce visezi că trebuia să fie viața ta. El cere ajutor în fiecare vis pe care îl are, iar tu ai ajutorul pe care să îl dai. Dacă vezi funcția visului, așa cum o percepe cel ce poate să folosească toate visele ca mijloace în slujba funcției ce i s-a dat. Întrugut el iubește visătorul și nu visul, fiecare vis devine un prinos de iubire. Căci inima fiecărui vis este iubirea lui față de tine, care luminează cu iubire orice formă ea. Locașul imuabil. Există un loc în tine în care toată lumea aceasta a fost dată uitării și în care nu mai le amintirea păcatului și a iluziei. Există un loc în tine în care timpul nu mai este și în care se aude courile veșniciei. Există un loc de odihnă atât de liniștit încât niciun sunet, cu excepția unui imn de slavă cerului, nu se ridică să îmbucure Dumnezeu, Tatăl și Fiul. Unde să lășuiesc amândoi, sunt amintiți amândoi și unde sunt ei, e cer și pace să nu crezi că le poți schimba locașul, căci identitatea ta stă în ei și unde sunt ei trebuie să fie întotdeauna. Imobilitatea cerului este în tine atât de adânc în tine, încât toate câte sunt în lumea aceasta nu pot decât să treacă neobservate și nevăzute. Infinitatea neclintită a păcii fără de sfârșit te prinde blând în gingașa ei îmbrățișare, atât de puternică, de liniștită și de senină, în atot puternicia creatorului ei, încât nimic nu poate tulbura sacrul fiu al lui Dumnezeu de dinăuntru. Iată rolul pe care ți-l dă Spiritul Sfânt, ție, ce stai și stai după Fiul lui Dumnezeu și vrei să-L vezi cum se trezește și se bucură. El e o parte din tine și tu din el pentru că este Fiul Tatălui Său și nu are rostul pe care îl vezi tu în el. Nu ți se cere decât să accepti moabilul și veșnicul ce stau în el, căci acolo este identitatea ta. Pacea din tine nu poate să nu se găsească în el și fiecare gând de iubire pe care îl oferi nu face decât să te apropie de trezirea ta la pace veșnică și la bucurie fără de sfârșit. Acest fiu sacru al lui Dumnezeu este ca tine, oglinda iubirii tatălui, său față de tine, duiosul rapel la iubirea tatălui său, prin care a fost creat și care stă și acum în el și în tine. În cea mai mare liniște, ascultă vocea lui Dumnezeu din el și lasă să-ți spună care e funcția lui. A fost creat ca tu să fii întreg, căși numai cei întregi pot face parte din întregimea lui Dumnezeu, cea care te-a creat. Nu există alt dar pe care să-ți ceară tatăl decât acela de a nu vedea în toată creația decât slava strălucită a darului ce ți-l face. Privește-i fiul, darul lui de în care tatălui strălucește de apururi și căruia i s-a dat toată creația să fie a lui. Și din cuare El ți s-a dat ție și Îți vezi pacea acolo unde stă în el Liniștea ce te înconjoară Să lășluiește în el Și din această liniște vin visele fericite În care mâinile voastre se prind în inocență Nu sunt niște mâini ce încearcă Să înhațe vise de durere Ele nu țin sabia Căci nu se mai agață de fiecare iluzie vană a lumii Și goale fiind Primesc în schimb mâna unui frate În care stă întregimea dacă ai cunoaște slăvitul obiectiv de dincolo de iertare, nu te-ai mai agăța de niciun gând, oricât de puțin ar părea să fi fost atins de rău, căci ai înțelege cât de multe costă să ții ceva nedat de Dumnezeu, în minți ce pot face mâna să binecuvinteze și să-l conducă pe Fiul lui Dumnezeu la casa Tatălui său. Nu vrei să fii prietenul lui, cel creat de Tatălui să fie casa sa? Dacă Dumnezeu îl consideră demn de el, chiar vrei să-l ataș cu mâinile urii? Cine ar putea să se atingă de cer cu mâinile pline de sânge și să spere că va găsi pacea cer? Fratele tău e convins că ține de mână moartea, să nu îl crezi. Învață mai degrabă cât de binecuvântat ești tu care îl poți elibera, oferindu-i pur și simplu mâna ta. Ți se dă un vis în care el e mântuitorul tău și nu dușmanul tău în ură. Ți se dă un vis în care i-ai iertat toate visele de moarte, un vis de speranță pe care îl împărtășești cu el, în loc să visați separat rele vise de ură. De ce pare atât de dificilă împărtășirea acestui vis? Căci dacă visul lui nu-i dă funcția Spiritul Sfânt, a fost făcut pentru ură și va continua în slujba morții, fie ce formă pe care o ia cere într-un fel moarte. Iar cei ce se pun în slujba Domnului morții au venit să slujească într-o lume separată, fiecare cu sulița lui Mititică și cu sabia lui Ruginită, să își țină străvechile promisiuni că va muri. Acesta este sâmburele de frică în fiecare vis ferit de întrebuințarea pe care iar ar dau o cel ce vede o altă funcție a viselor. Când visele sunt împărtășite, ele își pierd funcția de atac și separare, chiar dacă fiecare vis a fost făcut în acest scop. Și totuși nu există nimic în lumea viselor care să rămână fără speranța schimbării și a îmbunătățirii, căci nu aici se găsește imobilitatea. Să ne bucurăm că e așa și să nu căutăm veșnicul în lumea aceasta. Visele de iertare sunt mijloace de retragere din visarea unei lumi exterioare ție și duc în final, dincolo de toate visele, la pacea vieții eterne. Iertarea și sfârșitul timpului cât ești de dispus să-ți fratele? Cât de mult vrei pace în loc de nesfârșite chinuri, suferințe și dureri? Cele două întrebări sunt aceeași întrebare, dar sub altă formă. Iertarea este pacea ta, căci în ea își află sfârșitul separarea și visul primejdiei și al distrugerii, al păcatului și al morții, al nebuniei și al omorului, al necazului și al pierderii. Acesta este sacrificiul pe care îl cere mântuirea și în locul căruia oferă cu bucurie pace. Nu te jura să mori, Sfinte Fiul al lui Dumnezeu, căci faci un târg de care nu poți să te ții. Fiul vieții nu poate fi ucis, este nemuritor ca Tatălui. Ce este El nu poate fi schimbat, El e singurul lucru din tot universul care trebuie să fie una. Toate câte par veșnice vor avea un sfârșit, stelele o să dispare și noaptea și ziua nu vor mai fi. Toate lucrurile ce vin și trec, marele, anotimpurile și viețile, Oamenilor, toate lucrurile ce se schimbă cu timpul și înfloresc și pălesc, nu vor reveni. Veșnicul nu se află unde a pus timpul capăt. Fiul lui Dumnezeu nu se poate schimba niciodată prin ce au făcut oamenii din el. Va fi așa cum a fost și cum este, că și timpul nu i-a destinul, nici nu i-a fixat ora nașterii și a morții. Iertarea nu îl va schimba, dar timpul stă și stă după iertare, ca lucrurile timpului să dispară pentru că nu servez la nimic. Nimic nu supraviețuiește propriului scop. Dacă e conceput să moară, atunci va trebui să moară, dacă nu cumva își însușește acest scop. Schimbarea e singura care se poate preface într-o binecuvântare aici, unde scopul nu e fix oricât de imoabil pare să fie. Să nu crezi că poți fixa un obiectiv diferit de scopul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să ți-l stabilești veșnic și imoabil. Îți poți da un scop pe care nu îl ai, dar nu poți înlătura puterea de a te răzgândi și de a vedea un alt scop acolo. Schimbarea e cel mai mare dar pe care l-a dat Dumnezeu tuturor celor pe care vrei să le faci veșnice, să se asigure că numai cerul nu va pieri. Nu te-ai născut să mori, nu te poți schimba pentru că funcția ta a fost fixată de Dumnezeu. Toate celelalte obiective s-au stabilit în timp și se schimbă ca să se păstreze timpul, toate cu o singură excepție. Iertarea nu urmărește să păstreze timpul, ci să-i pună capăt când nu mai e util, când nu mai are niciun scop, dispare. Și unde a apărut a fi stăpân cândva, se rădă acum de plina conștientizare a funcției stabilite de Dumnezeu pentru fiul său. Timpul nu poate pune capăt nici împlinirii ei, nici imoabilității ei. Nu există moarte pentru că vii împărtășesc funcția pe care le-a dat-o creatorul lor. Funcția vieții nu poate fi aceea de a muri, ci trebuie să fie extinderea vieții ca să fie un tot unitar în vecii vecilor fără sfârșit. Lumea aceasta te va lega de mâini și de picioare și îți va ucide trupul numai dacă crezi că a fost făcută să îl răstignească pe Fiul lui Dumnezeu, căci deși a fost un vis al morții, nu e nevoie să o lasă semne asta pentru tine. Lasă să se schimbe acest lucru și toate câte sunt în lume vor trebui să se schimbe și ele, căci toate câte sunt aici se definez doar prin rostul pe care vezi că îl au. Cât de frumoasă e lumea al cărei scop este iertarea Fiului Lui Dumnezeu, cât de lipsită e de frică, cât de plină de fericire și binecuvântare. Ce bucurie să rămâi un pic într-un loc atât de fericit și nu poți să uiți într-o astfel de lume că mai este doar un pic până vine, încetişor, eternitatea să ia locul timpului. Nu căuta în afara ta nu căuta în afara ta, căci nu vei reuși și vei plânge de fiecare dată când cade câte un idol. Cerul nu poate fi găsit unde nu e și nu poate fi pace decât acolo. Nici un idol la care te închin când te cheamă Dumnezeu nu va răspunde în locul lui. Nu există alt răspuns cu care să-l poți înlocui pe a lui și să găsești fericirea pe care o aduce răspunsul lui. Nu căuta în afara ta, căci toată durerea ta provine pur și simplu din căutarea zadarnică a lucrului pe care îl vrei, insistând unde trebuie să se afle. Și dacă nu e acolo, preferi să ai dreptate sau să fii fericit? Bucură-te că ți se spune unde stă fericirea și nu mai căuta altundeva. Nu vei reuși, dar ți-e dat să cunoști adevărul și nu să-l cauți în afara ta. Fiecare dintre cei ce vin aici mai trebuie să nutrească speranța, iluzia persistentă sau visul că există ceva în afara lui care îi va aduce pace și fericire. Dacă totul e în el, așa ceva nu poate fi posibil, așa că prin venirea lui își neagă propriul adevăr de sine și caută ce-ar fi mai mult decât totul, ca și cum s-ar fi desprins de tot o din tot o parte și s-ar găsi acolo unde nu e restul. Iată scopul pe care îl acordă trupului: să îi caute ce îi lipsește și să îi dea ceea ce l-ar întregi. Așa că umblă frățintă, căutând ceva ce nu poate să găsească, crezându-se ceea ce nu e. Iluzia în care persistă îl va îmboldi să-și caute o mie de idol și dincolo de ei încă o mie, și fiecare dintre ei va înșela așteptările, toți cu o singură excepție: că își va muri și nu înțelege că idolul pe care îl caută e doar propria lui. Moarte. Forma ei pare să fie în afara lui și totuși el caută să îl ucidă pe Fiul lui Dumnezeu de dinăuntru și să își dovedească victoria asupra lui. Acesta este scopul pe care îl are fiecare idol, căci acesta e rolul care i s-a desemnat și tot acesta rolul pe care nu îl poate îndeplini. De câte ori încerci să atingi un obiectiv în care rolul de beneficiar principal revine trupului, încerci să îți prilejuiești moartea, căci crezi că poți avea parte de lipsuri, iar lipsa este moarte. A sacrifica înseamnă a ceda și, prin urmare, aduce lipsă și a avea de pierdut și, prin această cedare, se renunță la viață nu căuta în afara ta. Căutarea presupune că nu ești întreg pe dinăuntru și că ți-e frică să îți vezi devastarea, dar prefer să cauți în afara ta ce ești. Idolii trebuie să cadă pentru că nu au viață, iar ce e de viață, este un semn al morții. Ai venit să mori, te poți aștepta să percepe altceva decât semnele morții pe care o cauți? Nicio tristețe și nicio suferință nu proclamă al mesaj, decât că s-a găsit un idol să reprezinte o parodie a vieții care, prin lipsa ei de viață, e moarte de fapt, concepută ca realitate și real cu formă vie, dar fiecare parte se va clătina și se va nărui și se va putrezi, pentru că o formă de moarte nu poate să fie viață, iar ce s-a sacrificat, nu poate fi întreg. Toți idolii acestei lume au fost făcuți să te oprească de la cunoașterea adevărului lăuntric și să-ți mențină loialitatea față de visul că trebuie să găsești ce este în afara ta ca să fii fericit și întreg. Eza zadarnic să te închin la idol în speranța păcii. Dumnezeu se află înăuntru iar întregimea ta stă în el. Niciun idol nu ia locul. Nu apela la idol. nu căuta în afara ta. Să uităm scopul lumii pe care l-a dat trecutul, călce altfel viitorul va fi ca trecutul și nu va fi decât o serie de vise deprimante în care toți idolii și îți înșan la așteptările unul câte unul și vezi pretutind de moarte și dezamăgire. Pentru a schimba toate acestea și pentru a deschide un drum al speranței și al eliberării, în ce a părut a fi un cerv nesfârșit al disperării, nu trebuie să faci altceva decât să decizi că nu știi care este scopul lumii. Tu îi dai obiective pe care nu le are și decizi așadar la ce folosește. Tu încerci să vezi în ea un tărâm al idolilor aflat în afara ta, cu puterea de a întregi ce este înăuntru, împărțind ce ești între afară și înăuntru. Tu îți alegi visele că cele reprezintă ce dorești, perceput de parcă ți s-ar fi și dat fac ce vrei tu să facă și au puterea pe care le-o atribui tu și în vise îi urmărești zadarni pentru că vrei să îți însușești puterea lor. Dar unde să fie visele dacă nu într-o minte adormită? Oare poate reuși un vis să confere realitate tabloului pe care îl proiectează în afara lui? Scutește-te de timp, fratele meu, învață la ce servește timpul și grăbește sfârșitul idolilor într-o lume tristată și îmbolnăvită de vederea idolilor în ea. Mintea ta preasfântă e un altar în China lui Dumnezeu, iar unde e el nu poate sta niciun idol. Frica de Dumnezeu nu e decât frica pierderii idolilor, nu există frica pierderii realității tale. Dar ți-ai făcut un idol din realitate pe care trebuie să-l aperi de lumina adevărului. Și lumea toată devine mijlocul prin care idolul acesta poate fi mântuit. Așa că mântuirea apare să amenințe viața și să ofere moarte. Nu e așa. Mântuirea urmărește să arate că nu există moarte, ci mai viață. Sacrificiul morții nu e nicio pierdere. Un idol nu poate lua locul lui Dumnezeu. Lasă-l să îți aducă aminte de iubirea lui față de tine și nu căuta să îi înăbușești vocea cu cântări de profundă disperare, psalmodiate idolilor tăi. Și să nu îți cauți speranța în afara tatălui tău, căci speranța fericirii nu este disperarea. Anticristul Ce e un idol? crezi că știi? că idolii nu sunt recunoscuți ca atare și nu se vede niciodată că sunt ceea ce sunt. Aceasta e singura putere pe care o au. Scopul lor este obscur și sunt temuți și venerați deopotrivă pentru că nu știi la ce servesc și de ce au fost făcuți. Un idol e o imagine a fratelui tău pe care vrei să o prețuiești mai mult decât ce este el. Indiferent de forma lor, idolii sunt făcuți ca el să poată fi înlocuit. Iată ce nu se percepe și nu se recunoaște niciodată. Indiferent dacă e vorba de un trup sau de un lucru, un loc, o situație sau o împrejurare, un obiect posedat sau dorit sau un drept cerut sau dobândit, este același lucru. Să nu te amăgească forma lor. Idolii nu sunt decât niște substitute pentru realitatea ta. Într-un fel, crezi că îți vor întregi micul sine ca asiguranță într-o lume percepută periculoasă, cu forțe comasate împotriva încrederii tale de sine și a liniștii tale sufletești. Ei au puterea să ți completeze lipsurile și să adauge valoarea pe care nu o ai. Nimeni nu crede nidol dacă nu s-au prefăcut într-un rob al micimii și al pierderii. Așa că trebuie să caute dincolo de micui sine puterea de a-și înălța capul și de a se desprinde de toată nefericirea pe care o reflectă lumea. Aceasta e pedepsa pentru că nu ai căutat în tine certitudinea și calmul tihnit care te detașează de lume și te lasă să te desprinzi în liniște și pace. Un idol e o impresie falsă sau o convingere falsă, o formă de anticrist ce constituie un gol între Hristos și ce vezi tu. Un idol e o dorință prefăcută într-un lucru tangibil, îndestract cu formă și perceput astfel real și în afara minții. El este însă tot un gând și nu poate părăsi mintea care este sursa lui, iar forma lui nu s-a desprins nici ea de ideea pe care o reprezintă. Toate formele de anticrist se opun lui Hristos și cad în fața chipului său ca un val întunecat ce pare să te despartă de el și să te se singur în întuneric. Lumina însă e acolo. Un nor nu stinge soarele. Tot așa, nici vălul nu poate să alunge ce pare să despartă el ni să întunece lumina însuși câtuși de puțin. Această lume de idol este un văl tras peste fața lui Hristos, că și scopul ei este să îți separe fratele de tine. Un scop sumbru și înfricoșător și totuși un gând fără puterea de a preschimba un singur fir de iarbă din ce fa viu într-un semn al morții. Forma lui nu e niciunde, căci sursa lui stă în partea minții tale în care nu stă Dumnezeu. Unde e acest loc din care s-a exclus și îndepărtat ce este pretutindeni. Ce mână se putea ridica să-i oprească accesul chiar lui Dumnezeu? A cui voce iar ar putea cere să nu intre? Mai mult ca totul, nu e ceva care să te facă să tremuri și să trezi de frică. Dușmanul lui Hristos nu este nicăieri. El nu poate lua nicio formă în care să fie vreodată real. Ce e un idol? El trebuie crezut înainte de a apărea să prindă viață și trebuie investit investi cu putere ca să fie un lucru de temut. Viața și puterea lui sunt darul celui care crede în el. Iată ce redau miracolele unui lucru ce are o viață și o putere demne de darul cerului și al păcii veșnice. Miracolul nu restabilește adevărul, lumina pe care nu a stins o vălul interpus. El doar ridică vălul și lasă adevărul să se răsfrângă nestânjenit fiind ce este. El nu trebuie crezut ca să fie ce este căș din moment ce a fost creat, este Idolul se stabilește crezând în el, iar când nu mai crezi în el, idolul moare. Iată ce este anticristul, ideea ciudată că există o putere mai presus de atot puternicie, un loc dincolo de infinit, un timp ce transcende veșnicia. Aici lumea idolilor s-a stabilit prin ideea că puterea locul și timpul acesta primesc formă și modelează lumea în care imposibilul s-a petrecut. Aici nemuritorii vin să moară, atot cuprinzătorii să sufere pierderi, veșnicii să devină robi ai timpului. Aici se schimbă ce e neschimbat. Pacea lui Dumnezeu, de-a pururdată tuturor făpturilor, cedează în fața haosului, iar Fiul lui Dumnezeu, desăvârșit, nepăcătoș și iubitor ca Tatălui, ajunge să urască pentru o vreme, să sufere și să moară în final. Unde e un idol? Niciunde. Poate oare să existe un gol în ce e infinit? Un loc în care timpul să poate întrerupe veșnicia? O pată de întuneric unde totul e lumină, o nișă umbră desprinsă de ce e nesfârșit nu are unde să fie un idol nu pe unde a pus Dumnezeu totul pentru totdeauna și unde nu a lăsat loc decât pentru voia lui. Un idol trebuie să nu fie nimic și niciunde în timp ce Dumnezeu este totul și pretutindeni. Atunci, ce scop are un idol? La ce servește? Iată singura întrebare cu mai multe răspunsuri, fiecare în funcție de cel căruia i s-a pus întrebarea. Lumea crede în idol. Nimeni nu vine dacă nu i-a venerat și dacă nu mai încearcă să găsească unul care să-i poată oferi un dar pe care realitatea nu îl conține. Fiecare adorator de idol nu Trește speranța că zeitățile lui speciale îi vor da mai mult decât au alții. Trebuie să-i dea mai mult. Nu contează din ce anume îi dau mai mult. Mai multă frumusețe, mai multă inteligență, mai multă bogăție sau chiar mai multă durere și chin. Un idol servește pur și simplu la a da mai mult din ceva, iar când deșuiază unul, îi ia locul altul, cu speranța de a găsi mai mult din altceva. Să nu te amăgească formele pe care le ia acest ceva. Un idol e un mijloc de a obține mai mult, iar asta contrazice voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are mai mulți fii, ci numai unul. Cine poate să aibă mai mult și cui se poate da mai puțin? În cer, fiul lui Dumnezeu nu ar face decât să râdă dacă idolii ar putea tulbura pacea. Pentru el vorbește Spiritul Sfânt și îți spune că idolii nu au niciun scop, că nu vei putea să ai niciodată mai mult decât cerul. Dacă cerul e în tine, de ce-ți-ai căuta idol care să-mi cerul ca să-ți dea mai mult decât va acorda Dumnezeu fratelui tău și ție, cei una cu el? Dumnezeu ți-a dat tot ce există. Și ca să se asigure că nu-l poți pierde, a dat același lucru fiecarei făpturi, așa că fiecare făptură e o parte din tine ca și din el. Niciun idol nu te poate face să fii mai mult decât Dumnezeu, dar nu te vei mulțumi niciodată să fii mai puțin. Visul de iertare Robul idolilor e dispus să fie rob, că trebuie să fie dispus să se prosterne în fața unui lucru fără viață și să caute putere într-un lucru absolut neputincios. Ce i s-a întâmplat prea Sfântului Fiul Dumnezeiesc de poate să-și dorească așa ceva, să și îngăduie să cadă mai jos decât pietrele de pe pământ și să aștepte să-l ridice niște idoli? Ascultă așadar propria ta poveste în visul pe care l-ai făurit și întreabă-te dacă nu-i adevărat că nu îl crezi un vis. Un vis de judecată a pătruns în mintea pe care a creat-o Dumnezeu perfectă ca el însuși. Și în acel vis, cerul s-a preschimbat în iad și Dumnezeu în dușmanul fiului său. Cum ar putea să se trezească din vis fiului Dumnezeu? E un vis de judecată, așa că trebuie să nu judece și se va trezi. Căși visul va părea să dureze cât timp face el parte din vis. Să nu judeci, căș cel ce judecă va avea nevoie de idoli care să-l verească de propria lui judecată. Și nu va putea cunoaște sinele pe care l-a condamnat. Să nu judeci, căci o să faci din tine o parte a viselor de rău, în care idolii sunt adevărata ta identitate și mântuirea ta de judecata pe care, cu groază și vinovăție, ai emis-o asupra ta toate figurile din vis sunt idoli făcuți să te mântuiască de vis. Și totuși fac parte tocmai din lucrul de care au fost făcuți să te mântuiască. Așa că idolul ține visul viu și groaznic că și cine și l-ar mai dori dacă nu ar fi îngrozit și disperat. Iar idolul reprezintă aceste lucruri, așa că venerarea lui este venerarea disperării și a groazei și a visului din care provin aceste lucruri. Judecata e o nedreptate la adresa Fiului lui Dumnezeu și este drept ca oricine îl judecă să nu scape de pedaps pe care și-a dat-o singur în visul pe care și l-a făurit. Dumnezeu știe de dreptate, nu de pedeapsă, dar în visul de judecată, tu ataci și ești condamnat și dorești să fii robul idolilor care sunt interpuși între judecata ta și pedeapsa pe care o aduce. În felul în care îl visezi tu, nu poate să fie mântuire în vis, căci idolii trebuie să facă parte din el ca să te mântuiască de ce crezi că ai făcut și ai dresc ca să devii un păcătos și să stingi lumina din tine. Copil micuț, lumina nu s-a stins. Tu doar visezi, iar idolii sunt jucările cu care visesc că te joci. În afară de copii, cine mai are nevoie de jucării? Copiii se prefac că sunt stăpânii lumii și dau jucăriilor puterea de a se mișca, de a vorbi, gândi, simți și comunica în locul lor. Dar tot ce par să facă jucăriile e în mintea celor ce se joacă cu ele. Ei sunt însă dornici să uite că au născocit visul în care jucăriile lor sunt lucruri reale și nu recunosc că dorințele acestora sunt doar propriile lor dorințe." Coșmarele sunt vise copilărești, jucăriile s-au ridicat împotriva a copilului care a crezut că le-a făcut reale, dar poate un vis să atace? Sau poate o jucărie să crească mare și periculoasă, cumplită și feroce?" copilul crede că poate, pentru că se teme de gândurile lui și le dă în schimb jucăriilor, iar realitatea lor devine realitatea lui pentru că par să-l mântuiască de propriile lui gânduri. În schimb, ele îi țin gândurile reale și vii, dar văzute ca în afara lui, unde se pot ridica împotriva lui din cauză că le-a trădat. El crede că are nevoie de ele ca să scape de gândurile lui, căci crede că gândurile sunt reale. Așa că face o jucărie din orice, ca să-și facă lumea să-i rămână în afară și să se joace că el însuși nu e decât o parte a ei. Vine o vreme când copilăria trebuie depășită și lăsată în urmă pentru totdeauna. Nu căuta să reții jucăriile copilăriei, leapă de de toate că-și nu mai ai nevoie de ele. Visul de judecate e un joc de copii în care copilul devine tatăl cel puternic, dar cu mica înțelepciune a unui copil. Cel rănește e distrus, cel ajută e binecuvântat. Atâta doar că judecă totul ca un copil care nu știe ce rănește și ce va vindeca. Și par să se întâmple lucrurile rele și se teme de tot haosul unei lumi pe care o crede guvernată de legi legile făcute de el dar lumea reală rămâne neafectată de lumea pe care o crede el reală și nici legile ei nu s-au schimbat din cauză că nu le înțelege el. Și lumea reală este tot numai un vis, atâta doar că s-au schimbat figurile. Ele nu sunt considerate idoli ce trădează. E un vis în care nimeni nu e folosit ca substitut pentru altceva, nici nu e interpus între gândurile pe care le concepe mintea și ce vede. Nimeni nu e folosit pentru ceva ce nu e, căci s-au lepădat toate lucrurile copilărești și ce a fost cândva un vis de judecată s-a preschimbat acum într-un un vis în care totul e bugurie, pentru că acesta e scopul pe care îl are. Numai vise de iertare poți să intre aici, căci visul este pe sfârșită, iar formele ce intră în vis sunt percepute acum ca frați, nu într-o judecată, ci iubire. Visele de iertare nu trebuie să dureze, nu sunt făcute să separe mintea de ceea ce gândește, nu caută să arate că visul e visat de altcineva și în aceste vise se aude o melodie pe care și-o amintește fiecare, deși nu a mai auzit-o de dinainte, de începerea timpului. Iertarea, odată de plină, aduce eternitatea atât de aproape încât se poate auzi cântecul cerului, nu cu urechile, ci cu sfințenia care nu a părăsit niciodată altarul, care și are mereu locul în adâncul fiului lui Dumnezeu. Când reaude acest cântec, știe că nu a fost moment în care să nu îl fi auzit. Și unde este timpul când s-au lepădat visele de judecată? De câte ori te simți cuprins de orice formă de frică și ești cuprins de frică dacă nu ai sentimentul unei mulțumiri profund de certitudinea că ești ajutat, încredințarea calmă că cerul merge cu tine, precis ți-ai făcut un idol și crezi că te va trăda, căci speranța pe care o nutrești că te va mântui, zace vinovăția și durerea trădării de sine și o incertitudine atât de profundă și de amară, încât visul nu poate ascunde complet toată senzația că ești osândit. Trădarea ta de sine trebuie să aibă ca rezultat frica, pentru Că frica este judecată, ducând precis la căutarea frenetică a idolilor și a morții. Visele de iertare îți amintesc că trăiești în siguranță și că nu te-ai atacat, așa că spaimele tale copilărești se risipesc și visele devin un semn că ai întreprins un nou început și nu o altă încercare de a venera idoli și de a păstra atacul. Visele de iertare sunt blânde cu toți cei ce figurează în vis. Așa că îi aduc visătorului eliberarea de plină de visele fricii. El nu se teme de propria lui judecată, căci nu a judecat pe nimeni, nici nu a căutat să se elibereze prin judecată de ce trebuie să impună judecata. Și în tot acest timp își amintește ce a uitat, când judecata îi părea singura cale de a se mântui de pedeapsa ei.